إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مبلله ومن يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه Və səlləmə təslimən kədirən ilə yomiddin. Əmə va, əziz qardaş varım, hamınızı Allahdan qorxmalı və Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tüb yetməyi nəsiyyət edirəm. Yenə bu mühtəşəm kitabı İmam Əbu İsa Əbd-Birmidinin tərtib etdiyi şəmail Nəbi adlı kitabın şərihinə davam edirik. 53-cü fəsil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşı 378-ci addır. İbn Abbas radıyallahu anhu demişdir: Peygamber sallallahu aleyhi ve və sellem vahiy nazil olduqdan sonra 13 il Məkkədə və 10 il Mədinədə yaşadı. Nəhayət o 63 yaşında vəfat etdi. Bu və hədisi Buhari, Müslim, Tirmizi və Əhməd rivayet etmişdir. Digər bir hədisdə ibn Əbaker radıyallahu anhu demişdir: Peyğəmbar s.a.v. 40 yaşındaykən ona vəhi nazil olmuşdur. Bundan sonra onu sülməkcədə yaşamış, sonra ona hizrət etmək əmr edilmiş və o, mədinəyə hizrət etmişdir. 10 illə mədinəyə yaşadıqdan sonra qafat etmişdir. 379-cadır. Rəvayət edilir ki, Cərir, muaviyyənin xutbədə belə dediyini işitmişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm 6-3 yaşında vəfat etmişdir. Abu Bakır və Ömer də haq ilə mən də 6 yaşın içindeyim Bu hədisi Müslim, Sirmizi və Əhməd rəbat etmişdir. Bu arada Mualliyə radiyallahu anh, onlar kimi 6 yaşında vəfat etməsini təmənna edir. Mirak bu hədisi şəhət edən kənd Bu 6 yaşında vəfat etməsini təmənna etsə də arzusuna satmamış. 80 yaşına qədər yaşamışdır. 380-ci ədəs. Ayşə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.a.v. 63 yaşında vəfat etmişdir. Bu hədisi tirmidə rəvayət etmiş. Hədisin ismin adında keçən İbn Jureyc mudəll itirafidir. Və ki, digər təhədislər bu hədisi qubbətləndirdiyindən Muhammed Nasir əbd Albani Muhtəsər-i şəməl əsərində onun səhiyyə olduğunu demişdir. 381. edir. İbn Abbas, radiyallahu anh o, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm 65 yaşında vefat etmişdir. Buəz-i Bukhari, Muslim, Tirmid-i və əhmet etmişdir. 382. edir. Dəxvəl ibn Hənzələ. Rəvay dedir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm 65 yaşında vefat etmişdir. Avisa sirmiri demiştir. Bir Daf'elanin Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den hadis O Peygamber Sallallahu zamanında yaşamıştır. Muhammed Nasiruddin Albani Mukhtasar Ismaileferinde bu hadisin zayıf olduğunu demiştir. 383. Hadis. Enes ibn Malik Radiyallahu Tevessem. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne çok hündür boy, ne de bastavoy idi nə dümaq dərili, nə də qaraynaz idi. Saslar da nə tamamilə qıvrın, nə də dümdüz idi. Onun 40 tamam olduqda Allah onu Peyğəmbər göndərdi. Bundan sonra o, 10 il Məkkədə, 10 ildə Mədinədə yaşadı. Uza Allah Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və sələm, 63 yaşındaykən dünyasını dəyişdikdə onun saksaqqalında heç 20 ədəd ax, tükk yox idi. Abus etkirməzi eyni hədisi eyniyle kitabın evvelinde vârid etmiştir. En birinci hadis vâris. 384. hadis daha doğrusu sadece isnad. Bizə Quteybe bin Said Malik bin Anas'tan, o da Rabia ibn Abdurrahman'dan, o da Anas bin Malik'ten bu hadisin bənzərini rivayet etmiştir. 54. fasil. Resulullah sallallahu aleyhi ve və sellemin vefatı barədə vârid olanlar 385-ci ədəs. Ənəs ibn-i Malik, radiyallahu anh, demişdir, Rasulullah s.a.v.in zəfatına səbəb olan xəstəliyyət çulduğu zaman, bazar evtəsi, mən axırıncı kərə onun üzünü gördüm. Həmin vaxt o, qaldığı hücrənin pərdəsini qaldırdı və mən onun üzünə baxdım. Onun üzü sanki Quran kəhzı idi. Bu əsnada cemaat Əbu Bakrın arsasında namaza durmuşdur. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi görəndə sevinclərindən ağ qaldılar, ki, namazdan susdular. Abu Bəkr də mətə imamlıq edərkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi namaz qılacağını zənn etdi və dala çəkilərək arxasındakı cərgiyə keçdi. Vaxtın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əli ilə cemaata yerlərində qalmağa işarə etdi. Sonra o fərdanə şəfa saldı və həmin günün axırında vəfat etdi. Bu hadisi Buhari, Müslim, Nesai, i̇bn Mace Maci və Əhməd rəvay edilmişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin xəstələndiyi zaman, hizrətin 11-ci ilində, səfər ayında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin xəstəliyi şiddətlənmiş. Bu xəstəlik 13 gün yaxud bulunan bir gün artıq və ya bir gün əsqi davam etmiş və nəhayət Rabiyyəl əvvəl ayında vəfat etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin Hər insanlar kimi öləcəyi barığı Allah Fonda ləvazidan Quran-ı Kərimdə Zumur surəsinin 30-cu ayətində belə buyurur. İnnekə meytun və innəhum meytun. Süsüski sən də öləcəksən, onlar öləcəklər. Ən əzrəyəllahu Peyğəmbər sallallahu üzünü Quran kağıdına bənzədir. Burada Rasulullah sallallahu əleyhi üzünün gözəlliyi ağlığı və nuraniyə nəzər də tutur. Büxarənin riwayətində xəbər verilir ki, Anas ibnı Qəbəl olan demiş: Peyğəmbər pərdəsini qaldırıb cəmaatın namaza durduğunu gördükdə tə, təbəssüm etdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölüm ayağım ikin səhabələrinin zaman şəklində namaz qılmasını görüb təbəssüm etməsi, onlardan razı daldığını, haq elə zaman olmaqın nə dərəcədə vacib olduğunu bir daha sübuta gedirir. Burada zaman namaz qılırdı deyildikdə, söhbət süb namazından gedir. Bu hadisə süb nəmazında başlayır. Sonra əli ilə işare edib, Əbu Baqrə, radiyallahu anhə, öz yerində qalması dəlildir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekr zümre ata iman olmasından razı idi. Niyer bir hadis-i rivayet edilir ki, Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu demiştir. Bir defa bir qadın peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəldi və o qadına bir müddət sonra gəlməyə buyurdu. Qadın: "Bəs gəlib səni tapmasam necə olsun?" deyə soruşdu. Sanki o peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zəfat edəcəyini qəsd edirdi. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Məni taqmasan, Abu Bakrın yanına gedərsən. Hədisi buxay rəva Bir də ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özü, Abu Bakr, radiyallahu anhın, iman təyin etmişdi. Rəva edilir ki, Ayşə radiyallahu anhın demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəstələndiyi zaman buyurdu. Abu Bakr adın, namaz quldırsan. Mən dedim, Abubekr sənin yerinə məğətse ona ağlamağı üzündən cemaata tex nəçə bilməyəcək. Buna görə də cemaata namaz qıldırmaqı Ömərə həvalə etdi. Lakin Rasullah sallallahu əleyhi və səlləm yenə təkidlə buyurdu. "Abubekrə din cemaata namaz qıldırsan." Əbisi Buxari də dedi. Yeri görmüş şəy deyir ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm yatağa düşüşdən "Abubekrə" radiyallahu anhı, zamaata namaz qıldırmağı tapşırdıqdan sonra hərdən özündə cüz tapar və gəlib zamaata namazı özü qıldırardı. Nəhayət, cümə günü axşamüstü onun ağırları şiddətləndi və bundan sonra o, vəfat edənə də zamaat namazına gələ bilmədi. Demək, Peygamber s.a.v hələ həyatda ikən, Abu Bakır radiyallahu anhı zamaata cümə gecəsinin haqq elə günün şembe ve bazar günlerinin namazlarını ve bir de bazar ertesinin süp namazını kıldırmıştır. Bukhara'nın rövaitinde ve həmin gün de vefat etti değildir. İbn-i bu hədisi izah ederken demiştir. İbn-i Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin gün orta üstü günün istisinin şiddetlendiği vaxt vefat ettiğine haber vermiştir. Bu rövaitleri zəm edir demek olar ki Ənət radiyallahu anhın hədistə, günün axırında deyildikdə, gündüzün ufri yarısının əvvəl nəzərdə tutulur. 386-cı əviz. Ayşə radiyallahu anhın demişdir. Mən Peyğəndər s.a.v-in ölüm qabağı yatağa düşdüyü zaman onun başını sinəmə, yaxud dizimə sökəmişdim. Həmin vaxt o bir tas yətizdirib onun içinə dövl etdi və çox keçmədən vəfat etdi. Bu Buhari Bukhari, Muslim, Nəsai və İbn-i Nazir rəvayət etmişdir. Bu hədistə isə Ayşə rəviyyəllərinin başını sinəmə sövkəmişdir, deməsi daha dəqiq rəvayətdir. Yaxud dizinə olan rəvayət, rəvinin şəklidir. Səhiyyə olan budur ki, Peyğəmbər sələrinin -səl başı Ayşə rəviyyəllərinin sinəsinə sövkəmişdir. Bukhari rəvayətində Ayşə rəviyyəllərinin başını sinəsinə Allahın mənə dəxş etdiyi nimətlərdən biri də o idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. mənim elində, mənim növdəm satdığı gün və başı mənim sinəmin üstündə ikən vəfat etdi. Hədistdə bəvr kəlməsi gedir. Ərək sözü var ki, Azərbaycan dilində də istifadə edilir. Çox nadir yerlərdir, nadir allarda istifadə edilir. Yəni, sili ifraz etmək, təbii ehtiyacı rəf deməkdir. 387-ci ədiz. Yenə, Ayşə rədiyələnə demişdir. Mən Rasulullah s.a.v. can verərkən gördüm. Yanında bir qədəh su var idi. O, əlini qədəhin içində salıb, sonra da yaş əlinin içində sürtüb deyirdi. Allahım, məni ölüm sıxıntılarından və ya ölüm bihoşluğundan qurtar. Bu, əlisin isinadında keçən Musa ibn-i Səbcəz məchul rabidir. Muhammed Naqibuddin Albani müftəsər-i Şəmailəterində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Üstəlik bu hədisdə varid olmuş Peyğəmbər sallallahu əleyhi "Allahım, məni ölüm sıxıntılarından və ya ölüm bir ruhluğundan qurtar" sözü Buxari'nin səhihindəki hədisin ləhdən ziddidir. Bu hədisin isnadı zəif olsa da bu hadisənin baş verməsi səhih hədislərdə öz əksini tapmışdır. Rəvayət edilir ki, Ayşə radiyallarına demişdir, Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüm ayağında işən onun qabağında bir qapsu var idi. O əllərini sunu isinə salıb, sonra yaş əllərini üzünə sürtüb deyirdi, La ilahe illallah, həqiqətən də ölümün bir xoşluğu vardır. Sonra əlini qaldırıb, Allahım, məni uza dostlara qovuştur deməyə başladı. Nəhayət, Ruhu bədənindən çıxdı və əli yanına düşdü. Hədisi Buhar revayət Başqa bir revayətdə Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Teğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vəfatından öncə kürəyini mənə sövkəyib belə dediyini işittim. Allahım məni bağışla, mənə rəhmət və məni uza dostlara qoğuşdur. Bu hədisi də Buhar revayət edir. Birgər bir hədisi də Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin tez-tez belə dediyini eşitərdim. Heç bir Peyğəmbər özünə dünya həyatı ilə ahirət arasında sesim təşrif edilməyində ölmür. Həmsinin mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ölümü ilə nəticələnən xəstəliyyət sulduğu zaman xırıltılı səslə bu ayəni oxuduğunu eşitdim. Allaha və onun elçisinə itaət edən kimsələr Allahın özlərini yemət və həşətdiyi Peyğəmbərlərlə Zibq ürəkdən inanılanlarla, şəhidlərlə və əməli salihlərlə birlikdə olacaqlar. Onlar necə də gəcəl dostlardır. Ondan mən başa düşdüm ki, ona seçim verilmişdir. Ərzi Buhar Rəvadirin. 388-dədir. Ayşə rədiyəlləmə demişdir. Mən Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin ölüm anında nələr çəkdiyini gördükdən sonra, Kimsənin asanlıqla canını qapşıracağına tiptə etmirəm. Bu hədisi Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəva etmişdir. Hədisin isnaqında keçən Abdurrahman İbn-i Ala, İbn-i Ləcləz məchul Elə bu səbəbdən də bu isnaq zəif hesab edilir. Lakin bu hədisin mətnini qüvvətləndirən digər səhəy hədislər olduğundan hədisin mətni səhəy sayılır. Və Muhammed Nasrəddin Albani Muxtəfəri Şəmal bu hədisin səhin olduğunu demişdir. Digər bir hədisdə Ayşə radiyallahu anh, demişdir. Mən kimsənin can verəkən, Rasulullah s.a.v.in ağırları kimi ağırları olduğunu görməmişəm. Hədisi Əhməd Ravad etmiş və Şeyh Albani təsdiq etmişdir. Ayşə radiyallahu anh demək istəyir ki, Heç erməy kimsənin ölüm bihuşluğunu rahat keçibdiyini, zəhm isteyən ağrıları olmadığını bilsəydim, mən yenə ona getməzdim. Çünki Ayşə rəziyallahu ha, Allahın ən fəziletli bəndəsi Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmün belə ölüm bihuşluğunu ağır keçirdiyini öz gözləri ilə görmüştür. Digər hədislərə vəsildir ki, Ayşə rəziyallahu ha demiş Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edərkən onun başı mənim sinəmin üstündə idi. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatından sonra mən heç vaxt heç kim ölüm bir huşluğuna bu qədər nifrət etmədim. Tərisi Buxara adını. Deyirdi ki, mömin bəndənin ölüm bir huşluğunu ağır keçirməyinin səbəbi vardır. Bu xüsusda diqqət edin. Əmar ibn Abdulaziz rahmehullah Əməli xəlifələrindən və 5-ci xəlifə sayılan Ömer İbn-i Abduyəziz rəhiməhullah demişdir. Mən arzulamıram ki, ölüm bir huşluğum məhim üçün rahat olsun. Çünki o, möminin bu dünyada axırıncı səvabını qazanması üçün bir vasitə və günahlarının bağışlanması üçün bir kəfadədir. Bu rəvayət şüa və iman əsərində rəvayət edir. Əbu İst-Tirmizi bu həlsə rəvad etdikdən sonra demişdir. Mən Əbu zür soruşdum. Kimdir bu Abdurrahman i̇bn ül -Ala. O dedi, bu İbn-Ələ, İbn-Ələcdədir. 389-cadır. Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Rasulullah və s.a.v. vəfat etdikdən sonra sahabələr onun dəfni barədə ixtilafa düşdülər. Onda bu Bakır dedi. Mən Rasulullah s.a.v-nin elə bir hədis etmişəm ki, indiyə dəş, onu unutmamışım. O demişdir, Allah hər bir peyqəmbərin ruhunu ancaq onun dəfn edilməsini istədiyi yerdə alışdır. Elə isə onu yatağının yerində dəfn edin. Bu əvfin üstnadında keçən Abdurrahman ibn-i Abubbaqr əl-Müleyki hafizəsi zəyib olan Rabidir. Elə evet, bu səbəbdən də bu isnad zəif hesab edilir. Lakin bu hədisin məhnini qüvvətləndirən digər səhih hədislər olduğundan hədisin məhnini səhih sarılır. Şeyh Muhammed Nasrəddin Albani müxtətəri şəmal əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Və Əhkəm-ül-Cənəyiz bu hədisi qüvvətləndirən hədislərin məhnindən birini qeyd etmişdir. Həmin hədisləri İbn-Mage, İbn-i və digərlər rəvayət etmişdir. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin dəfn edilib edilməməsi və ya dəfn ediləcəksə harə dəfn edilməsi barədə ihtilafa düşdülər. Məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu sellə, Ayşə rəziyallahu anha-nın etmişdir. Əhdisən aydın olur ki, bu hökm yalnız peyğəmbərlərə aiddir. Ali insanlar isə anza qəbr sanclıqda dəfn edilməlidirlər. Belə ki Möqtəbər hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v. müsəlmanlara öz evlərini qəbristanlığa çevirməyi qadağan etmişdir. Yeri gəlmiş gəndə qeyd edək ki, Peyğəmbər s.ə.v.in qəbrini Əbu Talhə Zeyd ibn-i Səhl r. və onu zaməxatanlı etmişdir. Zaməxatan qədin fars sözüdür. Yorxan döşək, sandıq və s. qoymaq üçün divarın içində asılan 400 oyuqa zaməxatanlı edir. Cenab Abu Talha radiyallahu ta'ala Peygamber təvalli ve sallamə qəbrinin şəri tarafından onun sağ divarında boyuq qabmışdır. Buna ərəbcə lahd deyilir. Ana fil Müluk radiyallahu rivayet edir ki, Peygamber sallallahu alayhi ve və sallam vəfat etdiyi zaman Mədinədə 2 nəfər qəbir qazan var idi. Biri qəbrləri cəma xatanlı, digər isə cəma xadansız şəkildə qazardı. Sahabələr dedilər Gəlin, Rəbbimizdən daha xeyirli olanı bizə göstərməsini diləyək və hər iki qəbir qazanın yanına adam gömdərik. Hansı biri tez gəlsə, o da onun qəbirini qatsın. Beləliklə, onlar hər ikisinin yanına adam gömdərdilər. Səməxatanlı qəbir qazanın daha tez gəldi deyə Peyğəmbər s.ə.v.in qəbirində o qazdır. Hədisi İbn-i Macir sünənəsərimdə rəvad etmiş və şey səhiyyə olduğunu demişdir. 390-cı əvr. İbn-Ənbas və Ayşə radiyallahu anhəmə rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etdikdən sonra Abubakır onu öpmüşdür. Abubakır radiyallahu anhəm məşhur rəvayətlərdə xəbər verilir ki, gəyir, asır və algından öpmür. Bu hədisi Bukhari, Nəsai, İbn-i Nacev, Əhməd rəvayət etmişdir. Bu hədisi Ölünü öpməyin caiz olmasına qəvarət edir. Deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm özü sahabələrindən birini, Osman ibn Məzomunu, radiyallahu anhını öpmüşdür. 391-ci əldir. Ayşə, radiyallahu anhə ravayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vəfat etdikdən sonra bu baxır gəlib əllərini onun sininə qoydu. Onun gözləri arasından öftü və dedi, ah mənim Peyğəmbərim. Ah, pak insan! Ah, əziz dostum! Bu hədisin ismin adında keçən Yedid ibn-i Bağğənuz məqvul Bu hədisin dərəcəsini quvvətləndirən digər hədislər olduğundan, Şeyh Muhammed Nasrəddin Albani, Muxtaq Əlişşəma ilə tərimdə onun həsən olduğunu demişdir. 392-ci hədisin Ən Ənət Qadiyallamu demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği gün her yan nura boyandı. O vefat ettiği gün ise her tarafı zülmet büründü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in defininden sonra qəlbimizi soyuyana dəq əlimizin torpağını təmizləmədik. Bu hadisə Tirmizi, İbn Mace, Əhməd rivayət etmiş və Mühammad Nasr Əl-Albani Muxtəlaş Şəmailə səhih olduğunu demişdir. Burada Ənəs ibn Məlik Sahabələrin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və olduqsa çox istədiyini və onun ayrılığına çox kədərləndiklərini xəbər verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hələ həyatday ikən öləyəceğini onlara bildirəndə onlar buna kədərləni bağlayardılar. Buradan bir nümunə misal keçək. Abu Said el-Xudrəy rəziyallahu rədihi deyir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi öz xutbəsində dedi: Allah bir qula dünya həyatı ilə öz yanında olan nimətlər arasında seçim etmək imkanı verdi. Və o qul Allah yanında olanları seçdi. bu Bakır bu sözləri eşidəndə ağladı. Mən öz özümə dedim. Əgər Allah bir qula dünya həyatı ilə öz yanında olan nimətlər arasında seçim etmək imkanı verir və o qul Allah yanında olanları seçibsə, onda bu şeyhi ağladan nədir? Axırda mənə bəlli oldu ki, bu qul Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin özü imiş. Həyətəndə, Əbu Bakır bizdən soq bilirdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi. Ağlama, eyəb Bakır, həyətən, insanlar arasında dostluqda və malını xərcləməkdə mənə ən saliq olanı Əbu Bakırdır. Əgər mən ümmətimin arasında özümə ən yaxın dost seçməli olsaydım, mütləq Əbu Bakır seçərdim. Lakin İslamda qardaşlıq və sevgi bundan da yaxşıdır. Başqa bir hədistə Asim İbn Hümey rəva edir ki, Peyğəmbər s.a.v. Muad ibn Cəbəli radiyallahu anh onu Yəmənə göndərərkən onun atının yüvəndən tutub Mədinədən çıxana dək onu yola salmış və ona, ey Muad, ola bilsin ki, sən bir də məni görməyəsin baylandı. Mənim qəbrimi ziyarət edəsəm dedi. Buna ikidən də Moaz ağlamağa başladı. Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona belə buyurdu. Ağlama ey dinaz. Heyslənərək ağlama şeytanlıqdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzünü Mədinəyə tərəf sevirib, dedi. Kimliyindən və harada olduğundan aslı olmayaraq insanların mənə ən yaxın olanı Allahdan ən çox qorxanıdır. Hədisi İmam Əhməd Müsnət əsərində rəvac etmiş və Şeyh Albani Silsilət-il Əhədi Səhəy əsərində təsdiq eləmişdir. Ənəs radiyallahu burada bir söz işlədir. Bu söz zahirən insana qəribə gələ bilər. Dikkat edin, deyir ki, Peygamber qalallarə və sələmin sonra qəlbimiz soyyana vək. Əlimizin torbağını təmizləmədik. Məyərb o deməkdir ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin itkisini unuttular, qəlbləri sarşıqləşdi, xeyr. Bəs bu nə deməkdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoxluğu, ha, belə vəhiyin bir daha nazir olmayacağı sahabələrə ağır gəldiyindən Onlar öz gəldiklərinin dəyişdiyini hiss edirdilər. Gəlləri azadlıq gətirmişdi. İbn Məlik rəziyallahu anhu bu sözü ilə sadəcə özlərinin ürək ağrısını ifadə etmək istəmiş və həqiqi mənanı qəsdətməmişdir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllaminin qızı Fatinə rəziyallahu Hədisinin dəfnindən sonra səhabələri qınamışdır. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anh edir ki, Peyğəmbər sallallahu sələmin, dəfnindən sonra Fətinə rəziyallahu anha deyir: "Ey Ənəs, Rasulullah sallallahu əleyhi üstünə torpaq atmaq dəlbinizi rahatlaşdırdı mı?" Ənəs ibn Məcə: "Şünunə qəravət etdi." Əlbəttə Şəfəatə rəziyallahu anha: "Ey dinən ancaq təkmil etmədi." Sadəcə olaraq, ürək ağrısından belə deyir. 393-cədir. <gülüyor> Ayşə rəziyyəlləri ne demişdir? Rasulullah s.a.v. bazar etəsi vəfat etmişdir. Bu həlçin isnadında kesilən amir i̇bn Salih ibn Abdullah məsur qıraq edir. Həlçin isnadı olsa da, mətni səhiqdir və Muhammed Nasr ibn-i Albani müxtəsəri şəməl əsərində bu hədsin səhiyy oğluğunu demişdir. 394-cü ədris Muhammed-i-Bakir demişdir, Rasulullah s.a.v. bazar etəsi vəqat etdi. Sonra həmin gün və çərşəmbə axşamı gecəyədək onun dəfni ləngirildi. Nəhayət, çərşəmbə terşembe axşamından çərşəmbəyə keçən gecə dəfn edildi. Sefan Nuye nerovaət der ki, keyiriksi demiştir. Gecenin axır saatlarında bellərin səsi gəlirdi. Bu hadisin isnadı muhsel olduğundan, yani Muhammed el-Baqir və Umar ibn görməyib. O zamanda yaşamayıb. Hadisin isnadı zəif hesab edilir. Lakin hədisin mətnini digər mötəbər hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Yəni buna görə də Şeyx Muhammed Nasiruddin Albani Muxtasar al-Şemailə terində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Rivayet edilir ki, Ayşə rəziyallahu anha demişdir: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazar ətəsi vəfat etmiş. Necə şəbənin gecəsi qətn edilmişdir." Hədisi İmam Əhməd Müsnədə terində rivayet edilmişdir. Başqa bir hədisdə Ayşə rəziyallahu anha demişdir: "Şərbənin gecəsi Gecenin bir yarısında bellərin səsi eşitildiyi zaman biz artıq Resulullah sallallahu aleyhi ve dəfn edildiyini başa düşdük. Bu hədisi də Ahmed Musnad-ı səhəhində rivayet etmişdir. Hazırın mətninin səhih olduğu bizə bəlli oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dəfninin çarşənbənin gecəsinə də uzanmasının səbəblərindən biri də cemaatın Ayrı ayrı onun üçün cənazə namazı qılması olmuşdur. Sabəyə demişdir. Alimlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və cənazə namazının qılınıb qılınmaması xususünda ixtilaf etmişlər. Lakin əksəriyyəti ərəbcə buna cəmrur idi. Sahabələrin dəstə-dəstə, evlad ikilərin, sonra qadınların, sonra da uşaqların onun hicrətinə daxil ol onun üçün cənaze namazını qıldığını söyləmişlər. Qadiyyənin sözü burada bitir. Peygamber s.a.v cənaze namazının qılınmasının səhiy olduğu 396-cı hədistə üst təsdiyini tapmışdır. O haqda danışacaq. 395-ci hədist. Əbu Sələm İbn Abdullurrahman İbn Avr demişdi, Rasulullah s.a.v bazar ərtəsi vafat etmiş və sərşəndə axşamı dəhn edilmişdir. Əbu İsa əddirmidir, demiş Bu, qərib hədistir. Bu hədisin isnadın mühsəl olduğundan hədis zəif hesab edilir. Belə ki, Əbu Sələm-Əbn-Əbdurrahman tabindir və Peygamber s.ə.v-i görməmişdir. Ha belə, hədisin isnadında keçən Şərik İbn-Əbdullaha xətalara yol vermiş səduq rabidir. Elə buna görə də bu isnad zəif hesab edilir. Üstəlik, bu hədisin məhni digər səhəyə hədislərə ziddir. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çərkəmbənin cədəsi edilmişdir. 396-cı ədris Sahabilərdən olmuş Salim İbn Uğday Rabiyallahını demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ölüm qabağı xəstələndiyi zaman bayıldı. Sonra uşu özünə gəldikdə soruşdu. Namazın vaxtı yetişdi mi? Ona bəli deyə cavab edilər. Onda o belə buyurdu. Qibala deyin azan versin. Abubakrə də deyin, cəmaata namaz qıldırsın. Sonra o yenə bayıldı. Nəhayət uluşu özünə gəldikdə soruşdu. Namazın vaxtı yetişdi mi? Ona bəli deyə cavab edilər. O yenə buyurdu. Vivala deyin, azam versin. Abubakrə də deyin, cəmaata namaz qıldırsın. Onda Ayşə, rəviyallaha dedi. Atan ürəyi yuxa adamdır. Əgər sənin yerinə imamlıq etsə, ağlayacaq və namazı lazımı qaydada qıldıra bilməyətik. Bəlkə bu işi başqasına həval edəsən. Bu əsnada Rasulullah s.a.v. yenə bayıldı. Xulşu özünə gəldikdə isə bir daha buyurdu. Bilala deyin, azan versin. Abu Bakrə da deyin, zəmaata namaz qıldırsın. Siz Yusuf-ı incidən qadınlar kimisiniz. Bundan sonra Rasulullah s.a.v.in buyruğunu Bilala bildirdilər. Və o ghalbı badan verdi. Ha belə, Əbu Bakr xəbər verdilər və o gəlib zəmanata namaz qıldı. Namaz əsnasında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin hağı yaxşılaşdı və o dedi: "Görün kimi tapa bilərsiniz. Mən ona söykənin namaza gəldim." Sonra Bərirə və başqa birisi onun yanına gəldi və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onlara söykəni ayaqlarını yerlə sürəyərək namaza gətirdi. Abubakır onun yadini hissettikdə geriyə çəkilmək istədi. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm işare ilə ona yerində qalmağı buyurdu. Beləcə bu namazı Abubakır qıldırdı. Az bir müddəttən sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dəfat etdi. Onda onun ölümünə inana bilməyən Ömər radiyallahu anhü dedi, Vallahi Kimsənin Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin öldüyünü dediyini işitsəm, bu qılıncımla onun boynunu vuracaq. İnsanlar səvatsız idilər. Həm də ondan əvvəl onlara bir peyğəmbər gəlməmişdi. Odur ki, cəmat bu xüsusta susmağa qərar vermişdir. Sonra onlar mənə, Ey salim, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsinin yanına get, onu bura sahır dedilər. Və mən qalxıb Abubakırın yanına getdim. O, məhsiddə oturmuşdur. Mən dəhşət içində ağlaya-ağlaya onun yanına gəldim. O, məni görcək soruşdur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve və sələm vəfat etdim. Mən dedim, Ömər deyir ki, eşidən bilən kimsə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sələmin öldüyünü deyir, bu qılıncımla onun boynunu vuracaq. Abubakır mənə gedək dedi. Demən qalxıb onunla birlikdə Aişənin evinə getdi. Bu əsnada cəmaət Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm'in hüjrəsinə daxil olmuşdu. onlara ay zamana mənə yol verin deyə buyurdu və onlar da ona yol verdilər. O yaxınlaşıb Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləmə əyildi. Əlin onun vücuduna toxundurdu və dedi: "Sözsüz ki, sən də öləcəksən. Onlar da öləcəklər." Sonra cəmaət ondan Ey Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeləri, Resulullah sallallahu aleyhi ve mi? diye soruşdu. O bəli deyə cavab verdi. Və onlar bunun həqiqət olduğunu başa düşdülər. Onlar soruşdular: Ey Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeləri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçün cənazə namazı qılınmalıdırmı? O yenə bəli deyə cavab verdi. Soruşdu: Necə qılınır? dedi. Bir dəstdə içəri girsin, təşbir gətirib namazını qılsın, dua eləsin, sonra bayraq çıxsın. Sonra o, bir dəstdə içəri girsin, təşbir gətirib namazını qılsın, dua eləsin, sonra bayraq çıxsın. Beləcə, hamı növbə ilə içəri girib, cənazə namazını qılsın. Onlar soruşdurlar, ey Rasulullah s.a.v.in sahabəsi, Rasulullah s.a.v. dəfin edilməlidirmi? O yerə balidə izrar verdi. Sürüşdülər hara da? Bəli, o yerdəki Allah onun orada ruhunu almışdır. Çünki Allah onun ruhunu ancaq baş bir yerə almışdır. Beləcə onlar onun doğru söylədiyini yəqin etdilər. Sonra Əbu Bəkr onlara Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm yumağı buyurdu. Və yaxın əqrəbəsi onu yudu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve vefat ettikten sonra muhacirler hilafet hususunda məshvərət etmək üçün bir yerə toplaşdılar. Cabubə qara dedilər: "Gəl Ensar qardaşlarımızın yanına gedək və bu işə dair onların da fikrini öyrənək." Ensar dedi: "Qoy bir əmir bizdən, bir əmir də sizdən olsun." Onda Ömər ibn Hattab radıyallahu anh Hansı birinizdə bu üç xəflət cəml edilmişdir dedi və bu ayana oxudu. O vaxt cahirlər onu iki nəfərdən ikincisi olaraq məktədən çıxartdılar. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz sahabətinə dedi: "Qəm yemə. Allah bizimdir." Bunu deyəndən sonra Ömər əlini uzadıb Abu Bakrə beyə dəvət etdi və cemaat da tərəddüd etmədən gözəl tərzdə ona beyət etdi. Bu həbsin Əsai İbn-i Maciyyə rəvayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani müxtəfəl şəma ilə tərbdə onun səhiyy olduğunu demişdir. Peyğəmbər s.ə.v. namazın vaxtı yetişdi mi? deyə sual verir. Rasulullah s.ə.v.in ve bu sualı namazın olduqsa əhəmiyyətli olduğunu Allah yanında ən fəzilətli əməl hesab edildiyinə davarət edir. Onun sahabələri də həmsinin namazı hər şeydən üstün tutarılır. Ömər İbn-i namazda vurulduqdan sonra hər dəfə bayılıb sonra huşu özünə gəldikdə cəmatın namazı qılıb qılmadığını soruşurmuş. Əlbəttə ki, namazı sevən və onu gözünün ağı qarası hesab edən abid möminə məhs beləsinə, ölüm ayağında belə onu qılmaq nəsib olur. Burada Ayşə radiyalların həm namaz qıldırmağı başqasına həvalə etməyi təklif edir. Buxarinin səhvində rəva edilir ki, Ayşə radiyallahu anhə, elə isə cəmaata namaz qıldırmağı Ömərə həvalə et, demişdir. Bu rəva etdə Ayşə radiyallahu anh, daha sonra nə etdiyi bildirilmə. Lakin Muslimin səhvindəki rəva etdə xəbər verilir ki, Ayşə radiyallahu anhə demişdir, Mən həbsəyə derim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə e de ki Abu Bakr ürəyi yumşaq adamdır. Nə vaxt sənin yerinə imamlıq etsə Quranı zamata eşitdirə bilməyəcək. Bəlkə bunu Ömərə e həvalə edəsən. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara etirazını bildirir. Və siz Yusufu indidən qadınlar kimisiniz deyir. Bu nə deməkdir? Yusufu aleyhissalamı Yoldan çıxarmaq istəyən qadın, şəhərdəki qadınların onu bu əməlinə görə məzəmmət etdiyini eşidəndə onlar üçün qonaqlıq təşkil edir. Məqsədi isə Yusuf onlara göstərmək olur. Dikqət edirsiniz, əməli bir cür olur, dediyi söz başqa cür. Peyğəmbər Tələlə onları məsəl çəkməklə demək istəyir ki, qadınların danışdıqları sözlə məqsədləri çox vaxt ciddiyyətli olur. Burada Ayşə radiyallahu anh atasının ürəyi yumuşa olduğunu desə də əslində qorxurdu ki, zaman onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yerində görsə, bunu bəd əlamət hesab edər və onun xəstəliyini Abu Bakr radiyallahu anh ilə əlaqələndirər. İbn-i izahıdır, burada onun sözü tamamlanır və bu xüsusda varid olmuş başqa bir hədisdə Ayşə radiyallahu anh demişdir. Vallahi Bunun səbəbi Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm-in məqamında duracaq hər kimsənin cemaət tərəfindən uğursuz əlamət sayılacağı qorxusu idi. Hədisi Müslim rəvayət Sonra Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm özündə gül hiss etdi və görün kimi tapa bilərsiniz mən ona söyükənin namaza gedildiyidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü onun namaza məsuliyyətlə yanaşdığına qəbar edilir. Onun səhabələri də həmsinin zaman namazına olduqca məsuliyyətlə yanaşar dillar. Abdullah, r. deyir ki, hər kim sabah Allaha bir müsəlman olaraq qoğuşacağına sevinirsə, namaza çağırılan hər bir yerdə fərz namazlarını davamlı olaraq doğru düzgün yerinə yetirsin. Çünki Allah Peyğəmbərimizə Sallallahu aleyhi ve sellem e hidayət yollarını qəna etdi. Heç şübhə ki, bu namazlar hidayət yollarıdır. Əgər siz samad namazından yayınıb evində namaz qılan bu kimsələr kimi namazınızı evinizdə qılsaydınız, peyğəmbərimizin Sallallahu aleyhi ve sellemin əmrini tərk etmiş olardınız. Peyğəmbərinizin Sallallahu aleyhi ve sellemin əmrini tərk etdiyiniz təqdirdə isə zəlalətə düşmüş olardınız. Her kim gözel tersi de destemaz alır, sonra bu məscitlerden birine gelirse Allah onun attığı her bir adımın müqabilinde onun için bir savab yazar, onu bir derece yükseldər ve onun bir hatasını siler. Biz bilirdik ki zaman namazından ancak münafiqliyi yayın bilinen münafiq yayınar. Sahabeler arasında ise böyle olurdu ki adam keste olduğundan İki nəfərin arasında əllərini onların çiğninə qoyduğu halda gətirilər və cərgələr arasında dik tutulardı. Hədisi muslim rəva edilir. Subhanallah, həstə ola ola cəmaat namazını tərk etmirdilər. Burada Peyqəndər s.a.v bərirə və digər bir sahabəyə söhkəndiyi xəbər verilir. Digər sahabənin adı Nobədir. Bəzi rəvaətlərdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Abbas va Ali ibn Abi Talibə radıyallahu anhuma söykəndiyi varid olmuşdur. Şəxslər bu hədisləri belə izah etmişlər ki, Peygamber sallallahu ve sellem məscidin qapısına dəyərə Elə Nəbəyə məscidin qapısından namaz qıldığı yerə dək isə Abbasla Əliyə söykənərək getmişdir. Bəzi şəxslər də bu hadisələrin ayrı-ayrı vaxtlarda baş verdiyini demişdir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işare edir. Abu Bakr radiyallahu anh yerinde kalmağı buyurur. Başka revayetlerde bu hadisin tamamında derir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o iki nöfere məni onun yanında otuzdurun dedi və ona Abu Bakrın yanında otuzdurdular. Bundan sonra Abu Bakr ayaq üstə durduğu halda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olaraq cəmaata namaz kıldırır Zaman da Abu Bakr ətabı olaraq namaz qılırdı. Peygamber sallallahu aleyhi və sələm isə namazı oturmuş vəziyyətdə qılırdı. Ömər radiyallahu anh nəyə görə belə deyir? Çünki Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin vəfat etdiyini yəqin bilmirdi. Onun bayıldığını kümən edirdi. Yoxsa belə deməzdi? Həmsinin səhabə hədistə xəbər verir ki, insanlar savaqsız idilər. Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmlə əvvəl Peyğəmbər gəlməmişdi. Yəni, əgər onlara Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələmlə əvvəl Peyğəmbər gəlmiş olsaydı və onlar həmin Peyğəmbərin öldüyünü görsəydilər və ya bundan xəbər tutsaydılar Peyğəmbərlərin ali insanlar kimi ölümə məhkum olduğunu bilərdilər. Abu Bakır onlara dediyi nəsiyyətdən sonra Samad onun Doğru söylediğini yəqin edir. Təsəbür edin, minlərlə səhaban arasında bir nəfər, bir rəy söyləyir. Onların hamısının düşündüyünün tam əksinə hamı da onun dediyini qəbul edir. Çünki radiyallahu anh bunu əsaslandırır. Növbəti hədislərdə bu haqqda danışacaq. Bu həb əsləcində olur ki, Peyqəmbər s.ə.v həqiqətən də vəfat etdiyi ancaq Abubakır radiyallahu anh-ı olmuş, üstəlik onun uyulub kəfənlənməsini, onun üçün cənaze namazının dəstə dəstə qılınmasını və nəhayət vəfat etdiyi yerdə dəfn edilməsini də məhz Abubakır radiyallahu anh-ı məsləhət onun qərarı ilə razılaşmışdır. Ələl xüsusda insanlar az qala Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin ölməyəcəyinə inanacaqları bir vaxtda onların qarşısına çıxıb xütbə vermiş və heç kəsin ağlına gəlmədiyi ayəni onların yadına salmışdır. İbn Abbas radiyallahu anh mərvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi vəslələ vəfat etdiyi gün, Abubakır radiyallahu anh cəmatın qarşısına çıxıb Allaha həm sənalar etdikdən sonra dedi, amma sonra kim Məhəmmədə ibadət edirdisə bilsin ki, o artıq vəfat etmişdir. Kim Allaha ibadət edirsə, bilsin ki, Allah əbədi yaşayandır, ölməzdir. Sonra o bu ayəni oxuyur. Muhammed ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlik, getmişlər. Əgər o ölərsə və ya öldürülərsə, siz geriyə mi dönəcəksiniz? Kim geri dönərsə, Allaha heç bir zərər yetinməz. Allah şükür edənlərə mükafatlandırar. Ali İmran surası, 144-cü ayə. Evdən Bakr, radiyallahu anhımə, dedi. Vallahi, sanki zamanat Allahın bu ayəni nazil etdiyini bilmirmiş. Abu Bakr, radiyallahu anhım, bu ayəni oxuduqdan sonra zamanat da onu oxumağa başladı. Bundan sonra bu ayəni eşidən hər kəs onu təkrar-təkrar oxuyardı. Səyid ibn-i Nusayy, rahimək Allah, ki, Ömər və Xattad, radiyallahu anhım, Bu ayəni eşitdikdə, dedi, vallahi, bu ayəni Ebu Bakırdan eşidəndə məni əsmə tutdu. Ayaqlarım üstündə durmadı. Düzüstə yerə çöksün. Və başa düşdüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm artıq vəfat etmişdir. Hədisi Buxarəyələcədir. Hədisi mühacirlərin və ənsarın bir yerə toplandığı xəbər verilir. Onların Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin dəfnindən əvvəl bir yerə yarışmalarının məqsədi aralarında bir nəfəri əmir seçmək idi. Çünki əmirsiz öz aralarında baş verilmiş fikir ayrılıqlarına son qoya bilməyəcəkdilər. Beləliklə də mühazirlərin və ənsarın razılığı ilə Abu Bakr radiyallahu xəlifə seçildi. Ömər Bilxattab radiyallahu həm mühazirlərə Həm də insara müraciət edir ki, hansı birinizdə bu üç xislət var və ayanı oxuyur. Burada üç xislət deyidikdə, həmin o tövbə surəsinin 40-cı ayəsindəki xislətlər nəzərbət tutulur. Birincisi, Abu Bakr radiyallahu anhın hicrət ətnasında Peyğəndər s.ə.və yol yoldaşı olmasıdır. O vaxt kafirlər onu iki nəvərdən ikincisi olaraq Məhkədən çıxartdılar. İkincisi, O Allahın Quran ayəsi ilə Ebubekr radiyallahu anhu'nun Peygamber sallallahu aleyhi salləmin, sahabəsi olduğunu təsdiqləməsidir. O iki nəfər mağarada olarkən onlardan biri öz sahabəsinə dedi: "Ərsən, sahabələrin hamısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlar öz aralarında sahibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsi deyəndə xüsusi olaraq Abu Bakr radiyallahu anhını qəst edirlər. Elə bu hədisin özündə Cəmaq salimə, Ey salim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına get deyəndə Abu Bakr radiyallahu anhını qəst edirlər. Üçüncüsü isə Qayədə keçən qəm yemə, Allah bizimlə bir sözüdür. Bu da xüsusi bir köməkdir ki, Ərəbcə bana Əl-məiyyətul xasra deyilir. Allahın xüsusi olaraq öz Peyğəmbərinin s.a.v. Və, və onun əziz dostu, sahabəsi, Əbubakır radiyalanının köməyində durması, xüsusilə bu kömək, bu sahabənin nə dərəcədə fərdilətli olmasını bir daha subuta getirir. 397-ci əziz. Ənət ibn-i Malik radiyalanu demişdir. Rasulullah sallallahu ve sellem ölüm istirabını çekerken Fatıma onun bu halını görüb "Nədir ağır istirabdır?" dedi. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona belə buyurdu. "Bu gündən sonra sənin atanın bir daha istirab çəkməyəcək. Çünki sənin atana elə bir şey yaxınlaşmışdır ki, o, əzəli satmış bir kimsəni sərbəst buraxmır. Allahın izniylə diyamət günü görüşəcəyik. Bu hədisi İbn-i Macə rəvayət etmişdir. İsmatında Abdullah İbn-i Zubi İbn-i Məhdad əl Məqbul Ravidir. Bu hədisi quvvətləndirən digər hədislər olduğundan hədisin mətni səhih hesab edilir. Həmin hədisləri Buhari və Əhməd rəvayət etmişdir. Həmsini, Muhammed Nasir ibn-i Albani, Muxtəfər-i Şəmail əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. B Bu hadis başqa ləhs ilə barədə olmuşdur. Həmin hədisdə Fatıma r.a. demişdir. Yazıq atam, istiraf səkir. Peygamber s.ə.v. öz qızına burada sənin atana elə bir şey yaxınlaşmışdır, deyir. Ölümü qəst edir. Və əzəl elə bir şeydir ki, çatdığı zaman heçqəsi sərbəst buraxmır. Tərk eləmir. Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə dəhbələrlə bunu bizə xatırladır. Bu ayələrdən yalnız ikisini deyəcəm istəyir. Uca Allah buyurur, hər ümumətin bir əzəli vardır. Onların əzəli gəldiyi zaman bir bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keçə bilər. Yunus surəsi 49-cu ayələ. Digər bir ayədə Allah s.ə.q. buyurur, heç bir ümumət öz əzəlini nə qabaqlaya bilər, Nə də yubada bilər? Əl-Hidr surası 5-ci ayin. Rasulullah s.a.v. öz qızına bu sözləri deməklə ona təsəlli verir. Əvvəd özünün bir daha istirad çəkməyəcəyini ona xəbər verir. Sonra hər kətin ölümü dadacağını ona bildirir. Və nəhayət əbədi həyatda atasına qovuşacağına dair ona müjde verir. 398-ci əriz. İbn Abbas rəziyallahu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş: "Mənim ümmətimdən hər kim iki az yaşlı oğl adını etsə, uca Allah onların sayəsində onu cənnətə daxil edir." Buna eşidən Ayşe soruşdu: "Bəs ümmətdən ancaq bir az yaşlı oğl adını etrən kimsə necə?" Resulullah sallallahu sellem buyurdu: "Bir az yaşlı oğl adını etrən kimsə də həvelə cənnətə daxil olar. Ey xeyrən ail olmuş qarlar." Ayşe oruşdu və ümmətindən az yaşlı övladını itirməyən kimsə necə? Rasulullah s.a.v. buyurdu. Mənim ölümüm ümmətim üçün ən böyük itkidir və onlar heç vaxt bundan ağır bir müsibətlə üzləşməyirlər. Bu hədisin isnavında keçən Abdurrabi ibn-Dəyib xətalara yol vermiş tabu quralıdır. Muhammed Nasir Albani Muxtaq Əliş-Şəmail əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Hədisin isnadı zəif olsa da, Rasulullah sallallahu əleyhi ölümünün bu ümmətin başına gəlmiş ən böyük müsibət olduğu səhih ədisdə öz təsdiqini tapmışdır. Həmin hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Birinizin başına bir müsibət gəldiyi zaman, qoy mənim ölmümü yada salsın. Çünki bu müsibət müsibətlərin ən ağrıdır." Hədisi Gari merruva bizmiş ve Şeyh Albani seçilir hadis tehye aterinde tasdik etmiştir. 55. bəsledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası barədə varid olanlar. 399-cu addır. Möminlərin anası Ümeyrənin Radiyallahu anha qardaşı Amr ibn Haris Radiyallahu anhu demişdir. Resulullah sallallahu ve və sellem vəfat etdikdə öz silahından, qatırından və bir də sədəqə üçün ayırdığı torpaqdan başqa bir şey qoyub getməmişdir. Ədisi Buxari, Nəsari və Əhməd ravad etmişdir. Burada qatırından deyilir, Buxarənin səhəyində həmin qatırın ağ rəyində olduğu xəbər verilir. Amr ibn-i Həris rəqələr deyir ki, Peyğəmbər vəfat və etdikdə nə bir dirhəm, nə bir dinar, nə bir kölə, nə bir kənid, nə də başqa bir şey qoyub getmişdir. Qoyub getdiyi ancaq ağ qatır, silahı və sədəqə verdiyi torpaq olmuşdur. Özünə məxsus torpağı Peyğəmbər s.ə.v. Allah yolunda müminlərə sədəqə edir. Bu xüsusda İhnikəsi Əsirən-Nəbəvəy əsərində görünədir. Peyğəmbər s.ə.v. Özünə məxsus olan torpağın hamısını Allah yolunda sədəqə etdi. Çünki bu dünya başdan başa onun gözündə dəyərsiz bir şey idi. Necə ki, Allah sünn Odur ki, o, bu dünyaya könül bağlamamış, ha belə özündən sonra ondan heç bir şey mirat qoyub getməmişdir. İmlikətirin sözü burada bitir Onun qoyub getdiyi miras yalnız erimdir. Bu kultursa varid olmuş rəvayətlərdən birində deyilir ki, bir dəfə Abu Hüreyrə Mədinə bazarına gəlib oradaçılara deyir: "Ey bazarəh, nə vurursunuz?" Onlar: "Nə baş verir, ey Abu Hüreyrə?" deyə soruşduqda Abu Hüreyrə verir: "Rasulullah sallallahu əleyhi və salləmin, mirası bölüşdürülür." Siz isə burada oturmuşsunuz. Yedib ondan öz payınıza düşəni götürmürsünüz. Onlar, o miras haradır deyə soruşdular. Abu Hurayra məsqibdədir, dedi. Bazardaşılar tələsih məsqibə gəldilər. Abu Hurayra isə bazarda durub onların qayıtmağını gözlədi. Nəhayət onlar geri qayıdıb, Ey Abu Hurayra, biz məsqibdə heç bir miras görmədik, dedilər. Abu Hurayra soruşduk. Məhsibdə adam gördünüzmü? Onlar dedilər, bəli, gördük. Bəzilər namaz qılır, bəzilər Quran oxuyur, bəzilər də halal və haramdan danışırlar. Onda, Abureyra dedi vay halınıza. Muhammed s.a.v.in mirası da budur, bu. Bu rəvayəti Tabaran İmua Cəmülkədir əsərində var edilir. Başqa bir rəvayətdə xəbər verilir ki, bir gün Abdullah bin Məsud anh, öz tələbələri ilə bir yerdə oturub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öyrətdiklərindən onlara öyrədərkən yanlarından keçən bir bədəli ondan bunlar bura niyə yığışıblar deyə soruşdu İbn Məsud anh, dedi, yığışıblar ki Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin mirasını öz aralarında bölüşdürsünlər Bu əsəri də Xatib-ül Bağdadi Şərəf-i əsəb-ül hədis və i̇şte bunlar avad edir. Abu Huraira radiyallahu anh demişdir. Değəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından sonra Fatımə, Abu Bakırın yanına gəlib, sənin varisin kimlərdir deyə soruşdu. Abu Bakır, həyat yoldaşımda övladım deyə cavab verdi. Fatımə dedi, elə isə nə üçün mən atamın qoyub getdiyinə varis olmayım? Abu Bakır dedi, Mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin belə dediyinə işitmişəm. Biz Peyğəmbərlə miras qoymuruz. Abu Bakır davam edir, dedik. Lakin mən Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve selləmin yedirtdiyi kimsələri yedirdəcəm və Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin əl tutdılı kimsələrə əl tutacaq. Bu əbsi tirmizi və Əhməd rəva edilmişdir. İsnabında Muhammed ibn Alqamə, ibn Vəqqas, al əl hafizəsi qarışmış, sabıq ravidir. Bu ədisi qüqətləndirən digər hədislər olduğundan Muhammed Nasr din Albani Muxtaferi Şəmal əsərində onun həsən olduğunu dedikdir. 401-ci ədisi Əbul-Bəxtəli rəvət edir ki, bir dəfə Abbas və Əli öz aralarında düşmüş mübahisədən dolayı Öməri yanına gəldi. Onlardan hər biri digərinə Sən beləsən, sən beləsən deyirdi. Ondan Ömər, Talhə, Zübeyrə, Abdurrahman ibn-Əufə və Sad ibn-Əb-Vaxqasa müraciət edib, dedi. Sizi an verirəm Allaha, deyin görün, Rasulullah sallallahu aleyhi və səllənin hər bir Peyğəmbərin qoyub getdiyi mal səbəqədir, yalnız verdiyi yemək istisnadır. Biz Peyğəmbərlər miras qoymuruq, dediyini eşitmirsinizmə? Əbu İsa Tirmizi demişdir. Bu, uzun bir hədisin bir hissəsidir. Bu hədisi Əbu Dabud ravayət etmiş və Muhammed Nasr-ıddin Albani müxtəsəri Şəmail əsərində onun səhiy olduğunu demişdir. Sizə maraqlıdırmı ki, bu hədisin tam variantında nələr deyilir? Uzun hədistir və çox maraqlı hədistir. Hədisi Buxari Muslim ve diğerleri rivayet ediyor. Lakin bu uzun hadisi 404. hadisi izah ederken namışacağım. İnşallah. 42. Ayşe radıyallahu anha rivayet edişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Biz peygamberler miras koymuyoruz. Koyup yettiğiniz ne varsa hamısı sadqedir. Bu hadisi Buhari, Muslim, Abu Davud ve Ahmed rivayet etmiştir. Bu hadis Buhari'nin səhiyyində daha etraflı revayət edilmişdir. Həmin hədistə Ayşə radiyallana demişdir. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri Osmanı Abu Bakrın yanına göndərdilər ki Allahın öz Peygamberinə sallallahu aleyhi və səlləmə ayırdığı tənimət payının səhkçizdə birini onlara versin. Mən onlara eytirazımı bildirib dedim. Hiç Allah'tan qoxmursunuz. Məhərsiz Peyğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Sələmin biz Peyğəmbərlər miras qoymuruq, qoyub getdiyimiz nə varsa sədəqədir dediyini bilmirsiniz, bunu deyəndə o özünü qəst edirdi. Məhərsiz onun, Məhəmmədin Sallallahu Aleyhi Və Sələmin ailəsi ancaq öz malından yiyə bilər dediyini bilmirsiniz. Bundan sonra Peyğəmbər Sallallahu Aleyhi Və Sələmin zövcələri öz istəhlərindən vazgeçdilər. 403-cədirs Əbu Hureyra radiyallahu anh ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, Varislərimə mənlən nə bir dinar, nə də bir dirhəm qalmalıdır. Zövcələrim üçün ayırdığım maddi vəsaitdən və xidmətçilərim üçün ayırdığım azugədən başqa nə qoyub yedirəmsə səbqədir. Hədis-i Buxari, Muslim, Abu Dağud və Əhməd rəvayət etmişdir. 404-cü adiz Malik ibn-Əus, İbn Hədəfən demişdir, Bir dəfə mən Ömərin yanına daxil olum. Həmsinin. Abdurrahman ibn Ağuf qalhə və səad da onun yanına daxil oldu. Bu əsnada Ali və Abbas aralarındakı mübahisədən dolayı onun yanına gəldi. Onda Ömər onlara dedi. Öz izni ilə göyü və yeri saxlayan Allah xatırına deyin görün. Rasulullah s.a.v. Biz Peyğəmbərlər miras qoymuruz. Qoyub getdiyimiz nə varsa... Sadegar dediğini bilirsiniz. Mə? Onlar eladır ki var diye davet ederler. Ebû İsa Tirmizi demiştir. Bu uzun bir hadisin bir hissəsidir. Gəlin indi həmin ərəbə oxuyaq. Diqqətlə oxuyun. Malik bin Avs ibn Hadasan demiş. Bir dəfə günorta vaxtı mən evində ikən Ömər bin Hattabın göndərdiyi elçi yanıma gəlib dedi: Möminlərin əmiri səni sarar. Mən onunla Ömərin yanına getdim. Mən Ömərin yanına daxil olduqda onun boş taxtın üstündə oturduğunu gördüm. Altında heç bir şey sərilməmişdi. Özü də dəyəri yaşadığa çölkənmişdi. Mən salam verib oturdum. Ömər dedi, ey maim, sənin həm qəbilələrindən bəziləri öz ailələri ilə birlikdə yanıma gəlib məndən yardım istədilər. Və mən öz onlara yardım etməyi tapışırdım. Götür bu yardımı, onların arasında paylaştır. Dedim, ey müminlerin əmiri, belki bu işi başkasına tapışlasan. Ömər dedi, ay adamım, sənə bunu götür, payla dedim. Mən Ömür'ün yanındayken, onun qafsısı Yarafa gəlir dedi. Osman, Abdurrahman İlnav, Zübeyir ve Saad İbn-i Ebu Hakkas Sənin yanına gəlmək üçün izn istəyirlər. Onlara izin verirsən mi? Ömərd bəli deyib, onlara izin verdi. Onlar içəri daxil oldular və salam verib oturdular. da bir qədər oturduqdan sonra ayağa qalxıb dedi. Əli və Abbas da izin istəyir. Onlara izin verirsən mi? Ömərd bəli deyib, onlara da izin verdi. Onlar içəri daxil oldular və salam verib oturdular. Abbas dedi. Ey müminlərin əmri, mənimlə bunun arasında hökümdür. Onların mübahisəsi Allahın öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə qəlimət olaraq bəhş etdiyi bənun nədir qəbirləsinin torpaq sahəsi üstündə düşmüşdü. Osman və onunla gələnlər dedilər. Ey müminlərin əmri, onların arasında hökümdür. Onları sahitləşdir. Ömər dedi, özünüzü ələ alın göyü yeri saxlayan Allah xatirinə deyin görün. Peyğəmbər s.ə.v. özünü qəst edərək, biz Peyğəmbərlər miras qoymuruq, qoyub getdiyiniz nə varsa şədəqədir dediyini bilirsiniz mi? Onlar bəli, demikdir, deyə davab edilir. Sonra Öməd Əliyə və Abbasa üç stüb soruşdu. Sizi and veririm Allaha, deyin görün. Peyğəmbər s.ə.v. belə dediyini bilirsiniz mi? Onlar bəli dedilər. Ömər dedi, mən sizə bu haqda xəbər vermək istəyirəm. Bilim ki, Allah bu qənimətləri məxsusi olaraq öz rəsulu üçün ayırmış və bundan heç kəsə pay verməmişdir. Sonra Ömər bu ayəni oxudur. Allahın öz elçisinə onlardan verdiyi qənimətlərə tərəf siz nə at, nə də dəvə sürdünüz. Lakin Allah öz elçilərini istədiyi kəslər üzərində hakim edir. Allah hər şəyə qadir edir. Bu qənimətlər ancaq Allahın rəsuluna məxsus idi. Amma bununla yanaşı, vallahi o bu qənimətləri sizdən gizlin saxlayıb ancaq öz mənfəəti üçün istifadə etməmiş. Əksinə, ondan sizə pay ayırmış və onu sizin aranızda paylaşdırmışdır. Axıra da bu mübahisə etdiyiniz mal qalmışdır. Kəramətullahə və səlləm bu maldan ailəsinin illi xərcini ödeyə Geriye kalanını isə Allah yolunda xərclənən mallara qatardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ömrü boyu belə etmişdir. Allah xatirində deyim görüm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə etdiyini bilirsinizmi? Onlar bəli dedilər. Sonra Ömər Əliyə və Abbasa dedi. Allah xatirində deyim görüm. Bunu bilirsinizmi? Onlar da bəli dedilər. Sonra Ömər davam edib dedi. Allah üçün Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi ve sələmin ruhunu aldıqdan sonra Abu Bakır, mən peygamber sallallahu aleyhi ve sələmin xəlifəsiyyəm deyib bu malları götürdü və onları peygamber sallallahu aleyhi ve sələmin sərf etdiyi işlərə sərf etdi. Allah bilir ki, mən bu işdə sadiq, xeyrha, doğru yolla gedən, haqqa boyun əyən bir adam olmuşum. Sonra siz mənim yanıma gəldiniz və ikiniz də eyni sözü dediniz. Eyni məsələni ərz ettiniz Sən, ey Abbas, gəlmirsən, qardaşın oğlunun malından sənə təbəzaq payı götürəsən, bu əli isə gəlib zövcəsiz üçün onun atasından qalmış mirası alsın. Mən də sizə dedim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Biz Peyğəmbərlər miras qoymuruq. Qoyub getdiyimiz nə varsa səbəqədir. Lakin düşünəndə ki, Bu malları sizə vermək lazımdır. Dedim, istəyirsinizsə bu malları sizə verin. Amma dərək siz bağladığınız əhvə, verdiyiniz sözə sadiq qalasınız. Və bu malları Peyğəmbər s.a.v. və, və Abubaxrın sərf etdiyi, hə bilən mən xilafədə gəldikdən sonra sərf etdiyim işlərə sərf edəsiniz. Siz bu malları bizə ver, dediniz. Ona görə də mən onları sizə verirəm. Allah xatirinə deyin, görür. Mən o malları sizə verdim mi? Onlar bəli dedilər. Sonra o üzünü Əliyə və Abbası tərəf çevirib dedi. Sonra o üzünü Əliyə və Abbası tərəf çevirib dedi. Allah xatirinə deyin, görür. Mən o malları sizə verdim mi? Onlar bəli dedilər. Ömər dedi. Yoxsa siz məndən başqa bir qərar gözləyirdiniz? Göyü və yeri saxlayan Allaha and olsun ki, mən bu işdə başqa bir qərar verməyəcəm. Əgər siz bu malları yer-bəyər edə bilməyəcəksinizsə, onda onları mənə qayıtarım. Mən bu işin ötəsindən gələrəm. Hədisi Buxari rəvayd etmişdir. Allahdan istəyən ki, Allah son talə bizə bu həyatda görməyə-görməyə iman gətirdiyimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləmə bu həyatdan sonra rahisi olmasa onunla görüşməyi, onunla bir yerdə olmağa nəsib eləsin. Həmsinin Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin və onun sahabələrinin yolunu layiqin də tutup getməyi bizlərə müvəfəq eləsin. Bu mübarək ayda tuttuğumuz orucu, qıldığımız namazı və etdiyimiz duaları bizdən qəbul eləsin. Onun müşafəfatını bizə qiyamət kimi artıqlaması ilə versin və ve bizi firdost cənnətinin sakinlərindən etsin. Subhanək Allahın müabihəndik. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا